A les 11 21 minuts del matí, probablement deuen haver-hi molts blocs amb consciència ecològica. Estic segur que sí. Xavi Mir, bon dia, benvingut. Molt bon dia. Eh que sí, que en deuen haver-ne molts? Algun hi ha. I em sembla que casualment... Solament... Algun hem parlat aquí. Sí, i del que parlarem avui alguna cosa hi ha també, eh? Sí? Sí, no? Sí. sembla que ens hagin posat d'acord, eh? M'has el m'has llegit el pensament. No, no, és que n'estem ja... Això és coordinació, això se'n diu coordinació. Sí, sí són sí. moltes hores ja en estudi, cada dilluns, aquí, ja. no? I compartim ja. neurones, aquí... Amb en Xavi, mira, i ens posem d'acord amb una mirada. És com, saps? Allò com, com els tenistes. Amb una mirada, pum, pum, es posen, posen d'acord. Uh, de, par... de quin parlem avui, per tant? Doncs mira, un que suposo que per la gent d'Arenja és conegut, mm -hmm. i per uh, part de l'estranger uh, segurament també. també. Es diu Pau sí? i Bits. Pau i Bits, home! Home! Ja està, ja el tinc, ja el Wait tinc. El. Ja el tinc, ja el tinc. Uh, L'autor és l'Oriol Ferran. Efectivament. Sí, senyor. Sí, senyor. Avui, per tant, parlem... Segur que és ecològic, segur. Sí, hi ha punts hi ha que parlen del tema. consciència ecològica per part del seu autor, eh? Sí. Normalment, l'Oriol, al marge de saber de tecnologies i d'internets, també, i aquestes coses, doncs uh, té una clara consciència ecològica, en aquest sentit. Doncs per tant, sí, sí. Pau Ibitz es diu el... Pau Ibitz, que és... Uh, bé, jo crec que és ben bé, bé com un lema per ell, no? Mm. És a dir, no sé si només uh, es redueix el, el bloc, el títol del seu bloc, que això del Pau Ibitz. Vull dir que quan envia... Correus, doncs també hi posa allà Pau i Bits, és una mena de salutació electrònica, no? És el seu golema. Si sí, és una manera de signar, és, una eh? és un, característica d'ell, és molt característica. De fet, és el segon bloc d'aranyencs que fem, havíem fet el de la Montserrat Canopa. Efectivament. I és el segon, no? Que Tornem gent a aranyautes, de tant en tant. El que passa és que avui m'ha fet gràcia especialment perquè, i així s'aprofitem per saludar-lo per antena, mm. avui l'Oriol fa anys. Avui ah, Avui sí? dia 1 de desembre a l'Oriol fa anys, amb la qual cosa ens doncs mira, li fem aquest petit regal d'aniversari, no? Aprofitem una mica. Doncs des d'aquí felicitar-lo, moltes felicitats, mira, si no m'arribes a dir, jo és que mai quedo fatal sempre amb aquestes coses, eh? no, no, ja, si hi ha algú que fa anys i no l'he felicitat i l'he vist aquell dia, que em disculpi perquè sóc un fracàs per aquestes, bueno, per aquestes i moltes altres coses. Per tant, és un petit regal d'aniversari que fem des de, de l'espai d'en Xavi Miri, si em permets, jo m'hi afegeixo, des de la ràdio i des d'aquest programa, a Ferran, que avui fa anys per tant, moltes felicitats. Diu quans? Eh, no, suposo que sí, que ah. ho diu, però no, no ho he buscat, eh? vale, dir, vale. Ara ho busco jo. Este consta este que, que em fa més que més, a més, l'any passat tornant de la manifestació que es va fer justament ara fa un any pel dret de decidir. Sí. Uh, me'l vaig trobar allò amb la família i tal, i vull dir, ho recordo. Eh? Vull dir, si no ho hagués recordat al Facebook, que és una eina molt eficient per a aquestes coses... I tant! Doncs uh, ho recordava igualment per això. Perquè vaig pensar, mira quina casualitat, que un dia com avui fa 6 anys també, no? Doncs uh, ara ho buscaré jo. A si és que se n'amagra no. Va, què em podem dir del blog del, de l'Oriol Ferran? Doncs per començar, uh, l'adreça. Per qui vulgui fer una ullada, les H-TTP2.2 barres de sempre, mm -hmm. un cop més sense les 3 W, sí? aranyautes.cat sí? pau-net i-net bits, és a dir, el pau i bits el fa això, eh? amb el guionet entre separant la i de les paraules. Molt bé. Pau-net i guionet bits eh? ah, b i no cal que aneu a coses, a coses més rares. I si no, doncs que vagin a aranyautes.cat, que cliquin a, a blogs i, i hi ha alguna actualització darrere vull dir, recent, que segurament els hi portaré igualment. ment eh? si no volen anar a l'adreça aquesta directa aranyautes.cat i també hi arribaran mm. Per tant, eh, el bloc es diu Pau i Bits, eh, el tinc tot just ara ara davant meu, eh, sí. és un bloc amb mal format aranyautes, en aquest sentit ah, tots són iguals, no, no, és, no és una eina que dongui molta dubtilització a l'hora de, de fer el blog, eh? Pel bo i per l'odolent, vull dir... Sí, no, sí. està desenvolupat amb Drupal i bé, ha triat una aplicació que crec que vol ser popular, no? Vull dir, senzilla, sense gaire vergueries, uh, diguem-ho així però bé, es poden posar fotografies vídeos, de fet el darrer punt doncs, fa ús tant d'una cosa com de l'altra evidentment enllaços i totes les prestacions mínimes, bàsiques d'un bloc hi són eh? vull dir, no li falta res tampoc a l'Arenyauta en absolut, però, a la l'Arenyauta jo penso que és la comunitat mateixa, no més que la tècnica del bloc. 43 43 anys? Sí Bé, tota una vida hi ha ja, una no, certa va, experiència, no? Per, és que dèiem, se n'amaga o no se n'amaga? No, no se n'amaga. Vaja, no se n'amaga almenys de la data que hi ha aquí, que... Bueno. També hi artistes que diuen que en tenen 70 i no. Uh, va néixer 65, eh? per tant, 43 anys, avui fa uh, precisament aquesta edat, 43 anys. Molt bé, doncs reterem les felicitats. Una, un, abans d'entrar en el blog pròpiament dit, deixem ja que uh, he mirat per saber l'edat que fa avui, em crida molt l'atenció que al marge de posar-hi la professió, l'adreça, i t'he posat també el telèfon, sí. uh, un fet que habitualment... No se sol publicar molt, No se sol publicar, eh? i en canvi, en aquest sentit, l'Oriol Ferran sí, ha posat totes les seves dades completes fins i tot un telèfon, que en tot cas és un, serà privat, serà el de casa, serà el del lloc on treballa, serà el quin sigui, però hi ha un telèfon que habitualment aquest, aquest camp sempre es deixa buit, no? Sí, normalment sí, la gent és bastant zelosa de la seva privacitat, però bé, jo m'imagino que... Un telèfon, bé, eh, en un moment donat, amb una persona com ell, amb certa projecció, doncs no té perquè és una cosa que hagis d'amagar, no? No. I suposo que deu tenir, doncs, un telèfon, aquest telèfon d'aquí no deu ser pas el de casa, deu ser algun despatx, el mòbil el pots apagar, vull dir que si algú té ganes de fer-li una mala una, bala, una broma de mal gust, diguem, doncs que ho pot controlar en certa mesura, no? És, sí. No és dolent donar un número de telèfon, tampoc, penso jo. Gens ni mica. Un número raro, per cert, eh? Deu ser... És un, és, ho dic perquè hi ha algunes companyies que donen números estranys, aquest és d'aquests números sí. que comença per un, eh? <laughs> Bé, uh, vinga, què em explique... podem dir d'aquest bloc? Què expliquem? Doncs mira, fem el repàs habitual de les qüestions que normalment comentem i comencem dient uh, l'apunt més vell. L'Oriol, tot i ser doncs, un gran activista de, de la xarxa, una persona que... Que, com explica ell, després ho veurem doncs, fa anys això d'internet ni li interessaven no, els ordinadors ni res però quan hi ha entrat, hi ha entrat bastant de ple no? uh -huh. doncs, eh, tot i així el seu, el seu blog es, es va fer esperar, es va fer pregar una miqueta diguem, i el primer punt el tenim el 4 de setembre del 2006 també és cert que tenia alguna experiència prèvia, eh, vull dir, d'utilització de, de, d'internet, de, del que és les blogs i el bloc spot i tot això, però que no no havia arribat a consolidar. Aleshores, el 4 de setembre del 2006 Té eh, un petit apunt molt breu, eh, que és una fotografia d'ell amb tres persones més, que diu a la plana, la plana com a, com a terme, com a municipi, al peu del Bassagoda, una tarda de finals d'aquest agost. En aquestes dates, el més semblant al Paradís. i Aquest, aquest apunt el va intitular Pau. Molt bé. Eh, dir, és la imatge de la pau, no? Se l'ha veu allà assegut, recolzat en el tronc d'un arbre, amb bona companyia, eh, allò de doncs, potser a mitja tarda, ja. eh, a la fresca d'un mes d'agost molt calorós, sota l'arbre, és, és genial, no? Vull dir, comunica tot això. És aquelles imatges que, que probablement eh, un viu, quan té vacances, ho dic perquè 4 de setembre de 2007, Uh, pots, pots ser una data perfecta per obrir un bloc i dir uf, amb tot el que em queda pel davant vaig a, a buscar-me un, un espai d'expressió perquè, <ríe> perquè després... Clar, sí o no? Bueno, alguns alguns funcionem molt així, eh? Uh, necessito un espai d'expressió perquè tot el que em queda per davant que torno la feina, quina conya, saps? I llavors t'obres un bloc i comences precisament amb aquella imatge idílica de del que t'agradaria fer sempre i que malauradament <ríe> trigarà 11 mesos a tornar, <ríe> no? Trigaràs 11 mesos a tornar a fer, eh? Doncs sí, sí, això és el que va fer. Jo no sé si, si el, la puna el va penjar el mateix dia de la foto, la foto de, de l'agost... Okay, això ja no, ja no ho especifica, eh? però és així de breu. És a dir, la fotografia i aquest brevíssim comentari... Això sí, toc personal. Uh, després de dir això, hi afegeix un enllaç a la imatge via satèl·lit d'aquell mateix lloc. Ah, sí? És a dir, utilitzant el Google Google Earth, diguem, o sigui una, el, el, el combinat del Google Earth i Google, i, i Google Maps... I en aquella mateixa plana, en aquell mateix arbre, amb el camp que hi ha, doncs, vista aèria, d'allò. Ah, fantàstic, és una... això sí que és creativitat. Ah, a, a L'Oriol moltes... a, a està per aquestes coses. En aque... Veus, això està molt ben trobat. Això no li passa per si alt. Eh? Se li acuta la cosa, doncs, i ja hi posa l'enllaç, i tens la curiositat d'aquesta l'anèdota de veure-ho des de dalt. I gairebé és una imatge tridimensional, perquè està vist des de, és a dir, des de terra, en profunditat, i des de dalt... Uh, molt ben trobat, si és sí que s'ha no, no sé si cal que ho digui, però en la imatge aèria al cap de l'Oriol no s'hi veu. No s'hi no? No, perquè això són imatges Caso, fixes que ja doncs, uh, no arribem a aquest extrem mm. i potser ja li va bé, no? Perquè <laughs> si no ens sentiríem una mica vigilats. Evidentment que sí. Doncs pues mira, m'apunto la idea, li copiaré. I jo us recomano que... Ara s'enfadarà, eh? Però preneu una nota i copieu-lo, que aquestes coses estan molt bé. No, crec que s'enfadi, al contrari, i sí? tot no. això, fomentar-ho, sempre està bé. Doncs ja, ja et dic, aquesta dualitat d'imatges, crec que, que en farem un plagi. <ríe> doncs mira, resulta que com que això es deia Pau, mm -hmm. al cap de sis dies, el 10 de setembre, què venia? Bits. Els Bits, efectivament. Un apunt anomenat Bits, eh, que el que fa és posar-hi una altra fotografia de l'any el que fa és posar-hi una altra fotografia de l'any 1994, es veuen tres persones i bé, doncs, per ell simbolitza una miqueta aquella... Parla com si fos directament la prehistòria, eh? Vull dir, uh -huh. realment han passat... Eh, havien passat eh, 12 anys, però com si hagués passat, eh, jo què sé, segles, no? Vull dir, eh, com internet ens ha canviat la vida. I parla una miqueta, de, doncs, de, dels seus orígens amb l'experiència de, de la xarxa. Diu que ell tenia un ordinador, imagina't a aquella època, doncs, un 486 o alguna cosa així. Sí, tant i bé doncs, de, de, del canvi que produeixen els ordinadors en el moment en què entren en xarxa no? mm. que, que, que és el que els feia falta els ordinadors que ens estaven demanant diuen, no? que no podia ser que els maltractéssim que els tinguéssim allà solets que havien d'estar en xarxa i començar a compartir informació i aquestes coses és increïble, tens raó com ha canviat la vida amb, amb 10 o 12 anys eh? i en aquest sentit la fotografia probablement aquest a punt de l'Oriol Ferran i molts d'altres que es deuen haver fet Uh, ho deuen posar a de manifestar, Ara no fa pas massa, vaig veure una imatge d'un mòdem, però d'un mòdem de quan agafaves, de quan tenies un telèfon de discar i jo deia, què número de discó? Es discava, doncs es despenjava l'auricular i es posava damunt d'un aparell, saps? I això era la connexió via, via telèfon mòdem. No? Vull dir que està molt bé aquesta reflexió. Per tant, tenim la pau i, per tant, tenim els bits i amb això hi ja hem fet eh, el nom del, del blog, no? Amb això ella es proposava de, perdó, de tenir certa constància amb el tema dels blogs i, i home, se n'ha sortit. Vull dir, no és allò que pengi una punt dia, en absolut. Vull dir, potser doncs, en aquests dos anys deuen ser potser un centenar no sé, eh, t'ho dic així, sense haver-ho mirat sense haver-los comptat, però sí que ha agafat uh, certa constància que tenint en compte doncs, totes les responsabilitats que, que ha assumit, no és poc també, eh? vull dir, si ha, si, si ha d'estar una mica al damunt mm. també d'un bloc Quin tipus de punts hi trobem? És a dir, tenint en compte aquest que és periodista que ha eh, fet, eh, fet de polític, ha eh, fet de periodista també ha fet d'empresari, ha fet de moltes altres coses quin tipus de, de bloc tenim? Doncs sí, és així bastant heterogènic, però bàsicament aquestes línies que tu has comentat són les que tenen més presència. És a dir, hi ha eh, el seu vessant de periodista i té molt de pes i la seva especialització en aspectes de tecnologia i d'internet, no tecnologia perquè sí, sinó el que hi ha, a la, la comunicació i els continguts que hi ha darrere aquesta tecnologia, és a dir, el valor de les persones, que fem les persones amb la tecnologia, i té una gran presència però, eh, a més a més, doncs, clar, també hi ha qüestions, eh, hi ha alguns apunts que ara veurem que fan referència eh, a Renfe, l'Orel també aposta bastant pel transport públic, mm -hmm. i això el bloc Sant Ferrar-Só sovint, qüestions mediambientals, i... i bé, eh, si, doncs, assisteix a alguna conferència, alguna roda de premsa, ah, perdó, alguna, alguna trobada de, de no sé, de temes d'informàtics, doncs, eh, tot això hi té un gran pes, eh? i qualsevol experiència que hagi dut a terme, evidentment la política municipal des del moment en què es va presentar doncs, per iniciativa fins que recentment doncs, ha abandonat l'acte de regidor eh, també ITPS i política nacional perquè també doncs, ha tingut la seva etapa com a secretari de Societat de la Informació no? mm -hmm. Per tant, diguéssim que és un bloc que, que viu i evoluciona una mica eh, segons els inputs del, del seu autor no? és a dir, en, en funció de la, de la tasca que fa i del moment professional i o personal, això en tot cas ahir eh, ho decidirà que es troba Um, tirar cap a una temàtica, tirar cap a una altra, uh, posen uns continguts i ens doncs posen una altra, no? Sí, perquè té molt de, també de personal, eh? Vull dir, hi ha, hi ha uns blocs, alguns apunts que són molt macos, com per exemple el dia que explica que ha fet els primers deures amb la seva filla, la Jana, no? Diu que ens hem passat tot un cap de setmana fent un muntatge amb una foto que siguen colant aquí, cap allà, no sé què, i per tant vull dir, absolutament vivència personal de, de paràs, allò mm -hmm. orgullós de la nena i molt d'aquest estil, no? Mm -hmm. Doncs, uh, a aquí... Aquí tenim una mica la temàtica del blog, per això probablement en principi dèiem és un blog que té contingut eh, ecologista, sí, segur, uh, sí. perquè ell té aquesta basant ecologista, però també té aquesta basant tecnològica, basant observadora, basant també política, nem seguint tot una mica. Quines més coses uh, que de l'atenció d'aquest blog? M'he dedicat a mirar una miqueta com quan vam fer el blog de, de la Montse Calopa, sí? a veure, de, de tots els apunts que ell havia penjat aquí a Aranyautes, quins havien pogut tenir més ressò, quins havien estat més llegits, per un motiu o per un altre. Aleshores, he agafat els tres que superen el, el miler de lectures. Aleshores, en tercer lloc he trobat justament això que comentàvem, no? un que deia, trens de Rodalia, on són? A peu ja hauríem arribat. que Això, de fet, és una mica una campanya també d'iniciativa que va fer doncs, per denunciar eh, aquella època tan dolenta, que no hem acabat d'abandonar, però no, no. que ja no és tan dolenta, potser... Mm de detalls contínuos i de mal servei en la Rodalia. No? Doncs aquell apunt que el va escriure el 3 d'abril del 2007 eh, va tenir 1.070 lectures, que no està en la ment, no? Dir, un, déu nhi Per un espai així que en principi té projecció local, no? de, de, de, de comunitat local, doncs 1.070 lectures. Està molt bé, és, és quantiós. També s'emmarca en un moment on aquest eh, tema generava molta efervescència. També, sí. Eh, vull dir. De fet, el segueix generant, el que passa que com que ja no el Parlament, doncs sembla que ens en parli menys, però els usuaris de Rodalies estan també contents, precisament avui, que hi ha hagut una altra varia. Eh, vull dir... Sí, el titular hauria de ser, avui no hi ha hagut cap problema a res fer. Això serà ja notícia algun dia, perquè ah, que jo recordi... Cada no, no. dia una cosa o altra. És increïble, és increïble. El dia que tèiem les vies, potser aquell dia... Però les tèiem per sempre, eh? no? Allò de mam mamonades de 10 minuts i fora. No, no, no. Ja, Hi ha posats de no tenir-ne on tenim. Potser aquell dia algú es posarà les piles. Els representants polítics, els que tenen govern i els que no en tenen, perquè aquí tothom passa de tothom, uh, i, i aconseguirem tenir un, un servei públic, com a mínim, que ens porti. Després veurem, intentarem que sigui decent. Per tant... Uh, Diguéssim que aquest és un dels, el, dels apunts que té més lectures. N'hi han d'altres, per això. Sí, el segon amb més lectures és un que es diu «Cinc minuts de treva pel planeta», en mm -hmm. el qual cosa surt. L'altre vessant que comentàvem, no? El del de, medi ambient, la sensibilització doncs, contra l'escalfament i totes aquestes qüestions. Aquest apunt era del 31 de gener del mateix 2007 i va rebre 1.579 lectures déu nhi Que també de nhi do 1.579 lectures. Sí, sí, no són poques. Carai. Uh, són els, els apunts més llegits de l'Oriol Ferran. Aquests són el segon i tercer apunt més llegit. I el primer? I el primer, doncs mira, com que som així de guapos i no ens tallem ni un pèl, doncs li acceptem una crítica que ens va fer, que es deia Ràdio Orange On Vas, que va publicar el 6 de març del, del 2007, ah. on ens fotia canya a la casa. Bueno, doncs doncs està cap, bé, problema. cap problema. <laughs> per això estem, i, I aviam, ens fotia canya i, i no només això, sinó que més la gent tenia interès per saber ni més ni menys que 3.258 lectures Carai, més, en aquest cas he notat també 10 comentaris o sigui, va ser força participada a la cosa eh? doncs, uh, home, celebro que que sóguessin motor de <ríe> motor de visites blocaires eh? el meu pal ha que l'Oriol també, doncs, la seva vinculació amb la casa és forta que en va ser, n'ha estat director en diverses mm, ocasions sí. i va ser, ha estat des del principi i per tant, doncs, el que l'Oriol pugui dir de la ràdio en un moment donat, suposo que sempre despertarà interès. Eh? De quina data era, això? Do Aquest 2000? era del 6 de març de 2007. Uh, vale, ja està. Si, sí, en ja. l'etapa anterior, érem un altre director, eh? Sí, sí, no. no, no, però ubico una, un mi... un any, però... Per una mica la polèmica. Vale, ja sé, ja l'ubico bé. Molt. Doncs, uh, 3.000 i pico de visites. Per tant, uh, són aquests els tres apunts més visitats, més, uh, més llegits de l'Oriol Ferran. El de Ràdio Arendt el primer, el segon el de Parèntesi del Planeta, i el tercer, el de la Renfa i els, els problemes de, de funcionament. Exacte. Deies que és un bloc prou dinàmic, tot i que no és no té una dinàmica diària, no? No, diària no és en absolut. Vull dir, a veure si... Jo que el que he fet avui, en, en, un, en un cas com, com el de l'Oriol, és eh, reproduir una mica el currículum que ell pengen al mateix bloc. No? O sigui, a Aranyautes hi ha una, una mena, una fitxeta, diguem que, que es reprodueix a la, a la part dreta. I allà hi ha les dades bàsiques, que és on, hem, on has això que comentàvem del telèfon, per exemple, no? Sí. Però si cliquem a, al perfil complet, doncs hi veiem quatre paràgres que, que, bé, que són certament impressionants quan a la seva carrera professional. Clar, amb tota aquesta feinada, eh, a veure, hi ha un cas puntual com en el Cordillo que diu, ostres, amb la feina que té i el blog, tres o quatre actualitzacions diàries, com ho deu fer? Però això no vol dir que en sol ho faci, no vol dir que tothom ho hagi de fer i que sigui possible, i també s'entén que a vegades doncs, hi ha gent que té molta feina i és difícil fer actualitzacions constants. Mm. Que d'altra banda, a part del blog, hi ha altres eines de publicació. Vull eh? dir que també es pot fer al Twitter i es poden fer Facebooks i es pot estar en contacte amb la comunitat a través d'altres eines, no? Correcte. Uh, de fet, el, el blog amb si mateix, el Marge dels Apunts, és un blog que... Uh, que és molt... Té, poc, té poca mobilitat, és a dir, no, no dona massa eines per una, una presentació diferent i ni manecar colors, ni res de tot això, no? Bé, és un espai, i a partir d'aquí pots enllaçar amb diverses coses, no? i pots integrar, com hem vist abans, algun vídeo, alguna fotografia... De fet, el, el darrer apunt és un que va penjar dissabte passat, 29 de novembre, amb aquell temporal que hem tingut divendres i dissabte per aquí, que va... Mira, no sé per què, que va donar-li algun problema, el temporal? No, no, no m'ho diguis. No, no. No. Em, sor em sorprendria. Servidor no va arribar una hora i mitja tarda a la feina, en absolut, no, no, no, no, no en aquesta a no. l'altra, per cert. I eh, el, el Departamento de Medio Ambiente, la, com es això, el Ministeri de Medio Ambiente tampoc li ha donat cap mal de tampoc, cap. Tampoc, eh? No els sí queda un, un grà de sorra d'aquells que, que, que han anat posant artificialment en lloc, ni un. No, no, no, res Desastre. res. Doncs res, amb aquest temporal, uh, el que va observar, doncs, que feia una mar fantàstica, i va penjar una fotografia i un vídeo, un vídeo que es pot uh, veure també doncs, penjat al web. Un vídeo que, per cert, ara me l'estava mirant, uh, seria interessant saber quan el va gravar aquest vídeo, perquè hi ha una imatge de la piscifactoria, que me la tornaré a repassar aquesta imatge amb, amb tranquil·litat, amor i cariño. però em sembla que aquesta imatge de la piscifactoria... No, no, no, vale, vale. És que dic, ostres, dic, o l'Oriol Ferran m'agrava aquest vídeo dijous o divendres, o el que he de parlar ara per telèfon m'ha mentit. I no, no, ara que l'avec bé, sembla que correspondria una mica al que, que m'han dit. Jo ja m'imagino que havia ser del divendres al dissabte. Sí. Perquè sí, sí, l'apunt sí. és del, di, del dissabte, però jo al temporal aquest el recordo divendres més que res. Uh -huh. Dissabte ja no sé com estava. Què més podem dir, Xavi? Doncs uh, no sé. Et sembla que fem una repasset, això, de la seva... I tant. El seu currículum, eh, doncs, literalment diu, soc periodista, més especialitzat en la divulgació i la promoció de les tecnologies de la informació i la comunicació, allò que les TIC. Vaig començar la meva carrera professional entre El Punt Diari i Ràdio Arenys, emissora municipal, de la qual he estat director en diferents èpoques. He col·laborat en diversos eh, mitjans escrits i radiofònics locals i comarcals. Vaig ser corresponsal al Maresme de Televisió Espanyola i Catalunya Ràdio, redactor eh, de Barcelona TV i de la Vinia TV, vaig crear la cooperativa Ample 24, l'any 1994, que és de, de quan era aquella foto que comentàvem, dedicada a la comunicació i internet, i que s'ha especialitzat en projectes web per a ajuntaments, a Com Ràdio, a Televisió Espanyola a Catalunya, he fet programes divulgatius sobre l'Estic i la Societat de la Informació. També he estat impulsor de la comunitat Arenjorg, que és on hi ha, doncs, ara també haurà tot això això l'any 1996 la Comunitat d'Aranyautes, el 97, la Xarxa Sense Fils, el 2002, i ha participat i col·laborat en projectes destacats de la internet catalana, com ara VilaWeb, amb la creació de VilaWeb Arenys, o La Malla. He estat secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, entre el gener de 2004 i l'abril de 2006, Dos anys en què, com podeu comprovar, el bloc encara no l'havia pogut començar. Això explicaríem parlant <laughs> darrerament. Tant de treballar per les tecnologies no tenia temps per un bloc. Perquè arriba tard, exacte. Eh? I Perquè... comença, plega l'abril del 2006 i el bloc el comença al setembre. Per raó del càrrec vaig presidir les Fundacions Internet 2 Catalunya, l'Observatori de la Societat de la Informació i també vaig participar al patronat de la Universitat Oberta de Catalunya. I finalment, doncs, actualment, soc coordinador de l'àmbit de Societat de la Informació d'Iniciativa Catalunya Verds i vocal designat pel Parlament de Catalunya el Consell Assessor de l'Agència Catalana de Protecció de Dades i estic posant en marxa creat un projecte empresarial de consultoria antic. Mm. Aquí no fa referències a la seva etapa doncs, a, a l'Ajuntament com, com a regidor mm. eh? o sigui perquè ja no en va fer o perquè ja va eliminar la, la referència en el moment de, de sortir-ne mm. Doncs aquest és una mica el currículum que, que explica la trajectòria de, de l'Oriol Ferran vist per ell mateix eh? i per tant on ha pogut eh, posar-hi tot allò que ha fet i obviar tot allò que ha considerat no oportú o, o no adequat tenir en aquest, en aquest currículum, com ara deia en Xavier Mir, la seva etapa, com a regió de l'Ajuntament d'Arengemart, que, no, que no hi és contemplada, eh, en aquest sentit. Um, coses importants més a tenir present en aquest, aquest bloc? Coses a destacar? No sé si n'hi ha alguna. No, eh, a destacar jo diria que allò que hem vist al principi. És una persona especialment desperta eh, respecte de les aplicacions que, informàtiques que poden sorgir. És a dir, a vegades eh, es crea un programa i penses doncs mira, jo amb aquest programa hi faig això. Doncs potser resulta que ell hi troba una altra aplicació i per tant sempre és bo mh, estar el cas del que fa l'Oriol Ferran, de quins projectes doncs, eh, té més o menys... Al eh, cap. Eh, exacte, al cap i de qui us fa de, de les eines que van sorgint i d'aquestes seguint, etc etcètera, etcètera no? mm. perquè és una persona doncs, que hi ha estat evidentment molt en contacte i és un referent eh? per tot el, pel conjunt de, dels usuaris d'internet és una persona que s'ha de tenir en compte mm. doncs aquest és el, el bloc de l'Oriol Ferran només un punt més eh, ell té aquest bloc ins, eh, inserit dins de la web d'Aranyautes eh, recordo el bloc de la Montse Calopa parlàvem de, de l'entorn d'Aranyautes mm, no, en cap cas el fet d'estar a, a Aranyautes privada que sigui un bloc visitat, sobretot pel que hem pogut veure, és a dir, 3.000 i pico de visites, bé, això és una punta, d'acord. Doncs bé, 1.000 visites per agafar una mitjana amb un punt no està gens malament, i en canvi no és ni un Wordpress, ni un Blogspot, ni tan sols un VilaWeb, sinó que és una, una plana molt concreta d'una població molt concreta. Sí. És a dir, una cosa no, no va en contra l'altra, o probablement sí, ho hagués estat adherit amb una, altra, amb una altra plataforma en lloc de 3.000, en lloc d'una punta de 3.000 tindríem una mitjana de 3.000, pregunto Bé, suposo que això funciona per fluxos, per trànsit de, de visites i que quan entres a internet doncs tens la imatge mental com una, com una comunitat virtual local doncs si tu no ets d'aquell municipi, en principi no t'interessa, no? Vull dir, tu miraràs la comunitat d'Arens de Mar, però de, de la de Vilanova i la Geltrú, si no hi tens alguna vinculació, no hi entraràs mai. Mm. I, per tant, doncs aquesta seria la tendència de les comunitats locals. Mm. Eh, el que passa és que puntualment, doncs sí que pots establir alguna, alguna punteta d'aquestes, alguna relació que faci mm. que hi hagi més visites, no? Però, clar, no és el mateix tenir un bloc a Aranyautes, que tenir-lo doncs, vinculat a algun diari o alguna plataforma o, o algun agregador en què hi hagi més, més gent. En tot cas, el que sí que pots fer és, anar, és fer xarxa, no? És a dir, estendre tentacles perquè tu llegeixis els altres i els llegeixin a tu a través d'un mm. sol blog. no? Doncs aquest és uh, el bloc de, de l'Oriol Ferran. Es diu Pau i Vits. Avui, precisament, fa 43 anys. Uh, tal dia com avui, de l'any 1965, naixia Uh, aquest blocaire i avui amb en Xavier Mir hem volgut, volgut comentar-ho. Per cert, uh, ara que parlàvem de, de polítiques i al marge del que és estrictament els blocs, ho dic perquè fins ara no ho he comentat, segur que hi ha una iniciativa que es diu Decidim.cat i on hi han afegit una pila de, de polítics i regidors i també diputats del nostre país uh, adherits en, en, bé, en, aquesta, en aquesta proposta d'Areny de són uns quants no hi és l'Oriol Ferran ni l'Assom Balliu ni, ni l'Isabel Roig sí que hi són representants d'altres formacions polítiques, en diré un de cada formació ni en més, hi és en Miquel Rovirola de Convergència i ha més gent de Convergència que també hi està en aquesta decisió, I és en Xavier Fabré per part dels fiscalistes i és en Jordi Pera per part d'Esquerra Republicana Repeteixo, d'Esquerra, de Socialistes i de, de Convergència n'hi més, però aquí, com que si te'n deixes un, després algú es pot ressoltar molest, n'hem dit un de cada formació, i també hi han regidors d'Arenys Amunt. Si algú està interessat en saber exactament de què estem parlant, doncs eh, de sidim.cat eh, és l'adreça de, de correu electrònic, doncs allà ja hi trobarà la llista dels polítics adherits, de les propostes, de de l'ideari una mica dels plantejaments, etc etc. Eh? Eh, manifest de càrrecs electes locals. Decidim. decididim. Eh? és una mica el que vol que es pugui decidir des de casa nostra i no s'hagi de fer des de eh, altretres llocs de la península. Uh, ho he fet bé, no? Ho he explicat bé? Sí, sí, sí, sí. el que passa que bé a veure, jo celebro que hi hagi aquesta iniciativa, però el que em sap greu és tots els que no s'hi hagin afegit és a dir, el qui, aquesta, aquesta assemblea de balles i de regidors i regidores no estan dient que es proclami la independència des dels municipis sinó que estan intentant que atès que des de la Generalitat de Catalunya el president de la Generalitat eh, no impulsa les mesures que ens han de permetre l'exercici de la democràcia Uh, no hi ha més remei que intentar fer això, impulsar-ho des de l'àmbit municipal, però és que estem parlant del de, dret de triar de decidir sobre qüestions que poden anar des de qualsevol cosa fins a al doncs, futur de, de la nació Vull dir que, que evidentment recuperar la sobirania o, o, o continuar doncs, uh, delegant l'estat espanyol és una decisió que hem de prendre nosaltres i el camí i el que jo no acabo d'entendre encara és com, com doncs, des de la Generalitat s'obstaculitza i en un moment tan delicat com aquest en què hi ha problemes econòmics i, i es veu evidentment doncs, que, que el problema de la sobirania és fort, que no es plantegi aquesta possibilitat. Per tant, doncs, molt bona iniciativa, però llàstima que, que no hi siguin tots, perquè no entenc com no poden ser-hi els altres. Francament, no em costa entendre-ho. Doncs ja són 1.099 adherits, 1.099, gairebé un mes i arribem als 1.100. Repeteixo, hi ha molts darenys a mar, molts darenys amunt, eh, en falten uns quants, i probablement d'aquests quants, alguns no hi són, o per desconeixement, o per falta de temps, però probablement, estic segur, Vaja, em sorprendrà molt que no sigui així en qüestió d'uns quants dies els, els tindrem també adherits en, a, aquest, en ara aquesta... Ara comentaves problema. que l'Oriol no hi és, ara potser l'Oriol ja no hi podria ser perquè crec que són balles ah, i regidors clar, al no sé ara, doncs segurament ja no podria entrar-hi, eh? mm -hmm. si, si és uh, estrictament això, balles i regidors si poden haver-hi adhesions uh, de més a més segurament sí. Bé, en tot cas n'hi ha socialistes ha pateixut Xavier Fabré i és, i, i d'altres, Convergents a Miquel Roviro, yes, i és i d'altres i republicans, en Jordi Pere hi és i també d'altres. Vull dir en aquest sentit uh, Arendt-Gemar i està ben representat. Xavier Mir, moltes gràcies. A tu. Uh, Pau i vits. Vinga, doncs. O, oh, com deia aquell, ep i de bon rotllo, que també hi ha algú sí, que també, també, així, eh? també és un elema d'aquests. Vinga, uh, gràcies. Seguim, les 11.51